Plaça de Nou. Què tal? Bon vespre. Benvinguts una setmana més al Plaça de Nou, al programa de Castells de Ràdio Mollet, el programa que fem cada dilluns als castellers de Mollet i que aquesta setmana tenim... Eh, si, si algú no, no s'ha enterat, eh, tenim el ressac cada concurs que aquest cap de setmana ha tingut lloc el 25è concurs de Castells a Tarragona en les dues jornades, de dissabte i de diumenge. Eh, D'això evidentment que parlarem en el programa d'avui, però també a part de... De lactuació de les dues jornades de castells a Tarragona, doncs eh, els castellers de Mollet també hem tingut activitat aquesta setmana vam ser de les poques colles que fora de Tarragona van actuar van actuar-hi ja que no sé si de les poques o o, o l'única actuació fora del del concurs ahir també hi havia alguna cosa uh -huh. no sé si era una actuació com a tal però sé que. Castell deona també feia alguna activitat. Doncs eh, fins a les 9 del vespre parlarem de, del que va donar d'ací sí el concurs de Castells de Tarragona i de les, de les coses de casa que és eh, la part principal del nostre programa, el que fem els Castellers de Mollet. Avui tenim eh, visita a l'estudi que eh, recuperem eh, castellers que fa, que fa temps que no, que no venien per aquí i per tantem a presentar L'equip començo cap a la meva esquerra. Aquí pendent de l'ordinador tinc el Roger Pereira. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Mm, també... A, ara mateix acaben d'engegar de, els motors del tema de... de, Facebook, de, de Facebook i de Twitter. Facebook, Twitter. Doncs eh, després eh, ja comentarem eh, els missatges, que ja que comentem doncs, si, si teniu missatges que deixar-nos en relació a l'actuació d'ahir de Castellers de Mollet o sensacions del concurs, qualsevol cosa, doncs, eh, tenim obert al Facebook i al Twitter, com recordarem posteriorment, continuem les presentacions. Tenim a l'Àngels Travessa, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Que haig va estar el concurs, va la, la camisa verda dels guanyadors, Castells de Vilafranca. molt contenta, m'imagino. Mol. Però va fer suà. I tant, un bon concurs. També tenim el el Ruben Barcen, què tal? Hola, bona tarda. Tu vindres a parlar de la, de la nostra actuació d'ahir. Sí, de, dels tres tresos que som a veure. De tres maneres diferents de fer el 3 de sis. <ríe> <ríe> I també tenim el Juan de què tal. Molt bé, per tothom. Tu parlaràs una mica de tot, de, de la nostra actuació, de de, del, del concurs, de, de, del que et sembli. Com, com sempre, doncs, eh, aquí el micròfon que us parla amb Bori i el control tècnic tenim el, el Dani Padilla, que avui tindrà feina perquè tenim un, un programa d'any o dos que fem amb, amb talls de veu, doncs avui, avui posarem talls de, de veu recollits a, a Tarragona aquest cap de setmana. Doncs eh, comencem, eh, com sempre, recordant els horaris d'assaig. Mm -hmm. Recordem els assaigs tots els dimarts de 8 a 10 del vespre i tots els divendres de 9 a 11. Tots els assajos del centre de Cibiclera, el carrer Cervantes i 9-23 o el carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Mm. Uh, que també... Ja, ja han començat aquesta, aquest passat divendres van començar les classes de l'escola de gralles tot i que la majoria de la gent no es va assabentar o no va poder o no va poder anar. Es queixava la gema de que només tenien, només havia tingut quatre, quatre alumnes el primer dia. No sé si vau fer córrer a la notícia. Sí, home està, el, el grup a, estava. Ah, vale, vale. Uh, I aquí té coses, per exemple, jo estava a la presentació de la programació de, de Ràdio Mollet al... Al, al costat del Menir, sí, ja, I, per tant, el dos par, llocs a l'hora no no podia, estar, no podia estar. Però bueno, recordem, a partir de la setmana passada, cada divendres, eh, des de les 7 de la tarda al primer grup i a les vuit al segon, hi ha les classes de, de l'escola de, de Gralles i de, i de Tavals eh, dels Castellers de Mollet. Anem a recordar també els, eh, les reunions dels equips de treball de, mm. de la colla. La reunió de junta els dijous quins generalment a partir de les 8 del vespre fins allà a les 10, més o menys al mitjà, i la reunió de tècnica tots els divendres una horeta abans de de 8 a 9. Mm. Uh, recordem també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla, les dues maneres, en el mòbil com el fix amb el contestador. El fix és el 93 579 4116 i el mòbil el 615 384 482. També tenim els castellers de Mollet una pàgina web que és www.castellersdemollet.cat i una adreça de correu electrònic que és info arroba i el que també tenim obert, que, com ja hem comentat abans, mm -hmm. són les nostres eh, pàgines de, de Facebook i de Twitter. Recordem-les, per si algú vol participar en directe, www.facebook.com barra castellersdemollet i el Twitter amb l'usuari arroba castellermollet. Si deixeu qualsevol comentari que es pugui llegir en antena. Doncs eh com si són així, insults forts això millor no, no. això no no ho llegim, però els la majoria de comentaris eh, que poseu als els llegim per per antena. Uh, si voleu entrar en directe i comentar qualsevol cosa o de la colla o, de, o del del concurs o de quan del món castellà en general teniu el telèfon de Ràdio Mollet per entrar en directe, que és el 93 570 68 66. i es queda recordar només l'horari d'emissió del programa que és eh, en dilluns cada, cada dilluns en directe de 8 a 9 del vespre i la repetició el dissabte 1130 a 12.30 a Ràdio Mollet i també la possibilitat de sentir el programa per eh, podcast tant el podcast que es penja a la pàgina web de la Ràdio tot just acaba, acaba el programa, ja, ja es pot eh, descarregar, o bé el, el, la versió que fem nosaltres, que pengem al, al Facebook, al Twitter i a, a la nostra pàgina web. Doncs, eh, acabada les presentacions, entrarem en matèria comentant les coses de casa. Bé, doncs, eh, comentem coses de casa, perquè abans d'entrar amb el tema gran, que són els, eh, el concurs de, de Tarragona, doncs parlar del tema gran per nosaltres, que són les, les nostres actuacions, comentar que ahir ens vam desplaçar cap a Sant Feliu, on vam actuar, que era la diada de tardor dels eh, castellers de Sant Feliu. Eh, es va, com va anar la, la participació? Jo no, jo no hi era, jo estava com a enviat especial de plaçà no, a Tarragona, Eh, va afectar el concurs a, a la participació de gent de la colla? Va haver-li baixes? Jo diré que, excepte la nombrada per tu, jo no... em sembla que cap baixa per anar al concurs. Mm -hmm. Perquè, a bueno, part per de l'Àngels, eh, cap més. Mm -hmm. sí, el queda... el, el teu tocayo Roger Pared, de Candela. Roger Candela. També, també volà... No, Roger Candela no, no va anar al concurs. Ah, no? No, tenia una altra actuació, però ah, amb els gegants de Martorelles. Ah, però... jo sé que no va venir a l'actuació. No, no no. <coughs> però no, no, no era pel concurs, era perquè tenia una altra cosa amb els geganters de Martorelles. Però, en tot cas, jo que sàpig, a part de, de tu Àngels ningú més. Sí que sé sí que hi havia gent que, bé, bueno, que evidentment a l'actuació estava com el Pedro, estava mal. Amb, el, amb els cascos, de, com aquell que diu, quasi sí, tota sí. l'actuació... I van convèncer un bar que hi havia allà, que ho portaven a xinos per posar a <laughs> la tele, i també va posar <laughs> cosa a la tele. També, jo, sé, també estava, jo rebia missatges per, per WhatsApp del, del Pedro i del Lluís Utrilla, el que al final els vaig deixar d'enviar de, missatges, perquè ells estaven assabentats, i a més eh, em comentaven... Quan ja va rebre un parell que em deia, en Bori, que vas amb molt, de, amb molt de retard, i bueno, no, no és que vagi amb retard, és que el wifi de la plaça va com va. Bueno, al principi no hi havia. Al principi em sembla que no hi havia, no? Va dir... el dissabte, no? El dissabte no va funcionar directament. El dissabte va funcionar fatal, pràcticament bueno, no, eh, no, no, no va funcionar, i diumenge anava però estava molt, molt limitat. Molt saturat. I, però bueno, el diumenge sí que vam estar podent, com a mínim, tenir la, la classificació en, en directe actualitzada sí que... Sí que va funcionar, va costar, o sigui, no era allò de connectar-te i entrar, sinó que... Havia bueno, de deixar... Però això ja passava, ja ha passat d'altres anys, eh? Ja ha passat d'altres anys, eh? mm. ja passat anys eh? que anàvem una mica... Sí, sí, de fet es va haver de canviar la, la xarxa wifi perquè la, la de dissabte no funcionava, van habilitar una altra última hora, que és la que es va fer servir després el, el diumenge. La, la xarxa amb la clau que ens van donar el dissabte, el diumenge no, no valia, no van tornar una altra. Bé, bueno, normal també amb la quantitat de gent que hi havia que estaria col·lapsada tota... Sí, ja va passar l'any passat. Eh? Des de, de, això ha passat els anys que, que, que aquest sistema modern s'ha col·lapsat. Eh? Bé, bueno, de fet, el que era el, el, el, el dossier de premsa ja s'advertia ja que hi hauria, que hi hauria wifi, que hi hauria ampliar de banda, limitat, per poder posar comentaris i fotos. Si algú havia de penjar vídeos o això, que no, no ho podria fer... I que, a més, eh, si detectaven l'ús indegut d'aquesta xarxa, doncs eh, podien tallar el, la connexió. Doncs eh, el que dèiem... Estava... Sí, farol. Estava la, la colla de Sant Feliu actuant i pendent del, del concurs. I, bueno, com... Quin resultat té, eh, bueno... Quina valoració feu o quin resultat d'aquestes, eh, això de les tres maneres diferents que van fer el, el 3 de 6? Bon, jo crec que com a actuació va ser maca mm. i vam sortir molt contents d'allà tot i que és cerca que, que la, el dia no, coincidir amb concurs no, no ajuda gaire no, a fer, estaven tots més pendents de del que passava a Tarragona que, mm. que d'altra cosa. Veure, una nota de a peu de pàgina per la propera temporada, bueno, d'aquí dos, tenint en compte que quan hi ha concurs els no... castellos es fan a la Tarragona. Mm. Uh, L'actuació va, va estar molt bé. Vam fer tres formes de el <ríe> 3 de 6, vam començar per el 3 de 6 aixecat, mm. després amb el Pilar i després normal, i la veritat és que, no sé, vam sortir molt contents de plaça, mm. tant la tècnica com la, com la colla. Mm. Uh, hi, havia, hi havia públic a la plaça? Havia... déu nhi dos sí, sí, havia públic. Ja. Tot al principi, no? ja, com, com totes les situacions no? Quan, a la que passen dues rondes ja... Però, bueno, no, no, públic, hi, havia, hi, havia, hi havia bastant públic, eh? Quan vam arribar estava la plaça pràcticament plena. Sí, i els que no estaven a plaça estaven a missa? Estaven a missa, i després van sortir de missa, amb la qual cosa a la segona, segona ronda encara hi havia gent. Uh -huh. Sí, sí, o no? sigui, sí, havia públic. Sí. I també hem a repassar l'actuació la, que van fer els eh, anfitrions, els castellers de Sant Feliu, que van descarregar el pilar de 4 aixecat per sota, el 5 de 6, la torre de 6, el 4 de 6 amb agulla i a la ronda de pilars van fer un pilar de 4 acompanyat d'un pilar de 4 aixecat per sota. Eh, hi alguna cosa sí, destacada per, eh, per comentar del funcionament? Mm. O... No, jo l'únic que voldria, és, és una opinió meva, eh? Sí. Um, el tres de 6 per sota eh, va ser el... Jo que el primer tres de 6 per sota, a almenys de temporada, que fem... No sé, jo almenys ho vaig, ho vaig veure, veure d'aquesta manera. Hi havia molts canvis, tant a, a tronc com a la pinya, vull dir, la pinya... Era... Hi havia molts canvis, sí. Recordo que la pinya era molt diferent de, de les altres tres o sigui, les altres tres vegades que l'hem triat aquest any, si no m'equivoco, el, el tronc era el mateix i la pinya, si fan no la fa, també era la mateixa. I hi havia molts canvis, tant a tronc com a pinya. I això és bo, perquè això vol dir que tot comencem a tenir el 3 sis per sota com un castell que, que introduint moltes varietats i moltes variants on doncs es pot descarregar. Evidentment va costar, recordo la primera aixecada que una rengla ja va pujar més que l'altra. Però... però jo crec... A veure, no, no vull dir que, que el tinguem, però jo crec que, que el fet d'haver-lo descarregat amb, amb, amb variacions bueno, fa que no, evidentment, és un castell complicat dins de la gama de sis alta, però que, bueno, que és un castell amb el que comencem a tenir bastanta solidesa. Si no? Crec jo. Vaja, la, meva, la meva opinió és que amb aquests canvis introduïts s'ha pogut descarregar, s'ha pogut descarregar bé, evidentment. Aquests canvis s'han provat a l'assaig, eh? Sí, clar que s'han sí sí, provat. Les últimes proves ja s'han fet amb aquests equips de treball, eh? Això per una banda. I jo, si bueno, li he de treure una pega, realment, és que el que em trobo molt malament d'aquest trí de sis pesos és que no, de que no ho cantava aquí ho tenia que cantar. I la primera enxotegada que vam perquè no ho cantava aquí ho tenia que cantar-ho. Sí, això sí que és un error, perquè, perquè el ten ferm. Naturalment, el tenim, perquè està ferm. Si no, hauria hagut la primera aixecada. Perquè la primera aixecada va haver una bocada d'una de, de, de les rengles que, mm. que si no és perquè les terces estaven atentes, naturalment ens, ens ho mengem de cop. Mm. Perquè no s'escoltava l'agulla, perquè és que no era l'agulla que ho cantava. No, no, i, amb, i encara més raó. Això vol dir que és un tre, el 3-6 per sota el tenim cada vegada com un castell més afiançat, no? Sí, més segur... Sí i que podem introduir-li variants. Sí, no, aquest, aquesta, no, no aquesta, aquesta, sí, aquesta varietat a, aquesta a mi no m'agrada. Aquesta última no hauria de ser. No m'agrada aquesta... perquè qualsevol dia ens, ens la fiquem per sobre. No? Aquesta última no, no hauria de ser. Sí, la veritat és que va ser un error fer que ho cantesa el contrafort. No pensàvem que no s'escoltaria Sí Tindria que posar l'agulla. El contrafort el que contrafort ja sabia cantar-ho, ja cantar havia fet d'agulla. Tenia que haver fet d'agulla i fora. Sí, sí perquè va venir un nen re nou allà de a contrafort una banda que no s'escoltava, mm. no van ficar agull al principi, perquè, clar, o sigui, normalment està acostumat a la l'agull a cantar-ho. Llavors això és... no, no, no hi ha que agafar-ho com a costum, sí que demostra que el tenim, però mm, no és per dir, no, no, mira, que, que, bon, que bé que ho hem fet, No, no, no, no, no al contrari. Evidentment, o sigui, jo crec que si no cosa m'ha pres és que el Contrafort no el pot cantar mai més, el 3 de 6 per sota. Però jo l'únic que vull dir és que, és que, tot i aquestes coses, s'ha escarregat, i la primera puja, la primera aixecada no, sí, d'això, jo crec que va anar molt bé. És, és que... una de les coses importantíssimes, perquè l'agulla és el que té que veure on van els peus, o no, no van els peus, si els peus. té que cantar el segon pas o té que esperar-se. No? O sigui, sí. Llavors, el tenim, sí, el tenim. I cada vegada més consolidat. És l'única precisió que jo volia fer respecte a aquesta situació que, bueno, que vaig veure aquesta part positiva, no? Evidentment, els altres dos castells, doncs, bé, vull dir, amb, amb estrenes, recordo la Maria, també ho tria, serà una estrena en el 3, de terços... Ja que... havia pujat el 4, no? Sí, i el 5. Ah, el 4 i el 5 havia pujat, no? Mm. Se va estrenar el 3. <coughs> bueno, vull dir que... Bueno, clar. canvis també, suposo, d'última hora, perquè jo sé que hi havia la Sílvia, que anava a tots tres castells en principi, com sí. es va marejar amb el segon castell, bastant va... per fora i sense res... Mm. O sigui, sense fer res, o sigui, va marejar. La veritat és que va ser una actuació que hi havia moltes... Es notaven moltes baixes. Sí. I ens en faltava gent que acostuma a pujar mínim dos castells a plaça, que, que no havia vingut, i vam tirar una mica de... Del que s'està de provant, provant el... també, o sigui, totes sí, canvies sí. que estan fent els assajos. Això, per una part, doncs, la part bona que té provat tota aquesta gent als que després arribes a plaça i... I com a mínim, després de Tens un pantall fer, per algú per poder dir, mira, puc fer un tronc, no? Que a mi em va faltar algú de canvi entre tresos personalment, no? Perquè... Però això personalment, no? O sigui, les tres que van ser molt ferms, molt sòlids, no? Que això és important. Teníem tres baixos. Sí, ja... Jo vaig no, no, bueno. de baixa dos castells i no... No, no, ja... ja no havia tampoc. havia que... tampoc. Que complicat és, eh? Des de, des de dintre, des de fora es veu molt bé, però de dintre tenen que fer sí. molts números. Sobretot, molt... prendre aquestes decisions a de l'últim moment és molt complicat. Per dir, hòstia, qui canta el castell? Vull dir, clar, tu tenies una planificació, s'ha de a l'últim moment i, bueno, a canviar la fi, vaja. Jo, jo et dic, eh? Tot i aquestes coses, el fet de que el descarreguéssim amb una certa... Solvència. Solvència, sí, solvència eh? pues, fa que, bueno, que cada vegada aquest castell tenim més més intubitzat com a castell i, doncs, que tot i tenir, tenir el surrisc i la seva complexitat, doncs, bueno, això, això és bo per la colla, evidentment. Bueno, jo crec que el, el que fem és que ho fem bastant més tranquils que abans. O sea, els nervis que teníem quan, quan aixecàvem els castells es nota que ja no estan. Ara el que s'ha de fer és no perdre la, la concentració, no? Mm. Jo crec que una cosa les coses també en... de, del bon sabor de boca que sortim de plaça és que com a l'assaig de divendres va ser d'aquests assajos que tens durant la temporada que són una mica xurros, que ningú mm. surt content, llavors anar plaça després d'un assaig així, que és la visualització que, és la, la visualització que tens, és a dir, uf, tal com va anar divendres, no? com anirà, com anirà, com anirà, i surts de plaça allà amb millor sabor de boca no? de, del sí. que podria sortir, a lo millor si el, si el divendres aquests... està fent proves, doncs, pues, inclús de, de, de, de, de més nivell, no? Mira, això... Eh, això també influeix, eh? Divendres no va sortir re. Divendres no va sortir re i llavors el diumenge, pues, al final vam posar aquesta guinda, no?, de, per acabar aquesta setmana una mica rara. Bueno, a veure si si, el, si van millor els assajos i el, el regús de boca és aquest, no? De, és que hem descarregat castells de set assaig i després a plaça no. No hem pogut. Però, bueno... Sí, bueno, a veure, això està clar, això seria bo, més que res hi hauria gent amb assajos. Sí, sí. Que això també és una cosa que tenim que fer, anar als assajos. Bueno, i ara encara més, perquè ja, diguem-ne, la segona actuació venen tres setmanes, si no estic equivocat, ara. Bueno, dues setmanes, tres assajos per setmana. Dos assajos per setmana, tres setmanes d'assaig, veja. La segona actuació és Vull dir que ara ja és l'esprint final i apretar les dents i... I a fer el màxim possible. Mm -hmm. Recordem la, la 22a diada, el, la vigília dissabte, dia 25, en actuarem amb els castellers de Montcada. I els eh, Falcón, falconers no? de Capellades. ha ah ja confirmat, confirmat. que bé. venen els falconers de Capellades a, a fer-nos acompanyar eh, Montcada i Reixac i nosaltres per vigília. I a l'actuació de diada, el diumenge dia 26, que aquest matí ha preguntat el nofra al programa, i m'ha agafat allò de no esperar que em preguntés per la nostra diada i no, no li he sabut dir quines, quines colles. Venir. I, bueno, aquesta tarda al plaça de nou, quines colles ens acompanyaran. Recordem que seran els eh, girats, els castellers de Castellà, la colla jove del xiquets de Vilafranca i els castellers de l'Almaresme, també coneguts com a Maduixots. Els Maduixots. Sí, pel, pel color de camisa. És un sí, color sí. de camisa vermell molt cridaner. Quatre colles. Ha... I, realment, les, les tres colles estan en un molt bon, molt bon moment de forma. La colla jove va descarregada fa no, no fa gaires dies la torre de set. Bueno, i si haguessin terminat el concurs set, haguessin descarregat hasta el Pilar de sis i tot? Bueno, diuen que el volien provar. Una altra cosa és que l'Almeresma també ha descarregat fa poc al primer el primer 4-7, quan just fa un any que estan fent castells, Castellar també està en un molt, molt bon nivell de Castells de Sís, vull dir que serà una actuació maca. Mm. Doncs eh, ja que estem amb temes de diada, hi ha alguna cosa més? Que, que hi havia notícies que ja podien comentar? Sí, ja és oficial. Eh, ja ho sap tothom de la colla. Evidentment el divendres es va votar, ja ho saben els interessats, amb el qual ja es pot fer públic. Aquest any com a Casteller, casteller castellers, en aquest cas d'honor, perquè són dos, són els, les colles dels Morats i les colles dels Torrats, per seu 20 è aniversari. Uh -huh. Ja ho saben els presidents, jo, jo els presidents i les colles, des d'aquí doncs, felicitats i, i bueno, ens veiem al cap de setmana de diada, evidentment. Doncs sembla una, una elecció encertadíssima. Doncs eh, si tenim alguna cosa més que comentar les coses de casa, si no ja entrarem a, a la matèria del, del concurs. Eh, ens cosa van o... donar de dinar també? Ens van donar de dinar. Ah, I molt fariu. bé. Sí, això també, era, estava a dintre del mar de la sí, l'actuació. Realment ens van, li van dir al Javi, hi haurà dinar, però no ens van dir quin tipus de dinar. I clar, vam dir, diem dinar diem pica-pica. A vegades et diuen dinar i diu, serà un tomàquet amb embotit i... I recordo que quan, vaig, quan, mama, quan estàvem escrivint què amb el missatge i tal, em diuen, posem pica-pica, <ríe> que, sí, sí de, de, que cas. Sí de cas, que si fos ja alguna cosa més a dinar, sempre dius, hòstia, mira, que si poses a i després ets un pa amb finalment vas fer una paella molt bona, per cert. Sí, van fer quatre o cinc paelles de... De marisc, i, bueno, sí, de, de, de Mari no, mare i muntanya. d'una... Déu-n'hi-do. I estava bastant bona, eh? Estava ben elaborada, no estava, no com a les nostres que fem aquí a Castellers, però... Està, està parlant les, les petes en paellas del món mundial, que tothom no, no, s'està doncs evident... acostumat a fer paellas per cent i pico persones. Pues vam fer paellas... I sempre paella... ha sortit boníssimes, ja, ja, ja que estem... No, no, llenem. van sortir bones, bueno, i vam fer una per saliacs. No, em sembla que hi havia una que era per tot el que vulgui, i les altres eren per saliacs o sí, sigui, les altres tres, sí, jo, perquè vaig... van dir tant era fer-la, i llavors sí, no jo vaig trobar faltar el gluten. On està el gluten? Sí, això, això, és una sense... I l'amic i company Domingo i, i la seva filla van haver anar a buscar menjar perquè no tenia marisc. I tenim aquest petit problema no?, de les al·lèrgies que... Mm. El cuiner ens va dir que si l'haguessin, segur que se'ls hi va passar, o, o nosaltres o ells... Com que no ens va... Clar, ens va dir ja ha ja dinar. Sí. Clar, no... La veritat, Perquè no un dels cuiners va demanar perdó, o s'hi va demanar mm. disculpes, no? va dir, ostres, si sí, sí, a mi... no ens era igual, no? inclús una vegetal, si volien. Sí. El que passa que va... tenien... Però, bueno, naturalment, sembla que van fer paella per 200, 200, 200 i pico persones i no arribàvem a 200, o sigui, hi havia paella de sobres. Bona, bona, bona. Va estar bé, la veritat que... Va tratar no? molt bé. Sí, sí, sí. Vaig, al final de l'actuació, final del dinar vaig estar parlant del president i, literalment, paraules literals, eh, diu, quan tanqueu, quan tanqueu calendari de l'any que ve? Perquè tota la colla de Sant Feliu, és, és una, tota la colla de Sant Feliu, ens, ens caieu molt bé. Vull dir, eh, hi ha molt bon rotllo plaça, ens agrada molt venir Mollet, la plaça és molt maca, eh, i, mm, sou un tipus de colla que ens agrada molt, el tipus de castells que feu, la seguretat, vull dir com sou, vull dir que ens ha de felicitar i des d'aquí, doncs, gràcies per convidar-nos i realment molt satisfets. Molt bé, doncs eh, ens queda un minut, per tant, eh, parlarem del concurs de Tarragona a la segona part i ara doncs posarem una miqueta de música. Avui hem triat una cançó d'aquelles que entres a les polèfiques. Anem a triar aquesta, avui. avui. Coneguda en tot el món. La cançó es diu Ruth i el grup es diu Màgic. Home, tothom ho coneix. Tied Riding my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question. Because I know that you're an old-fashioned yeah. Can I have you dotted for the rest of my life? Say yes, say yes, because I need to know. You say I'll never get your blessing to today. It's Say yes, cause I need to know you say I'll never get you blessing Till the day I die Tough love my friend But now Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet.